– Jaj, áú! Heri, maga gazember, mi a fenét csinál? Na, Bridge kezét a bal ülepére szorítva tántorgott a borjú istálóba, és dühösen merett rám. – Ne haragudjon, Nat, mondtam. Magasra tartván a Brussella 79-es törzsből készült abortus elleni vakcinával töltött fecskendőt. Az agyanú beleült a tűnbe. – Hogy beleültem! Talán inkább azt akarja mondani, hogy beleszúrta azt az átkozott izét a sággámbe. Natbridge nagy darab ember volt, aki mindig is fenyegető arckifejezéssel nézett. Ezúttal azonban egyértelműen gyilkos pillantásokat vetett rá. Ő a borjú fejét tartotta, mi alatt én neki hogy beadjam az injekciót, és az állat a lehető legrosszabb pillanatban hirtelen megfordult. Még itt nem próbáltam mosolyogni. <gül> Nincs semmi bajnát, csak egy kis karcolás. No, – Na, nem mondja ma. a nagy darab ember összegörnyedve masszírozta az ülepét és nyugodt. – Éreztem, hogy az egészen belement. Hangját nem csillapította a társaiból, Rayből és Philből feltörő hahota. Ők hárman már régóta dolgoztak Sir Justice Lamborn gazdaságában, és jól ismertük egymást, de nát, valahogyan kilógott közülük. A másik kettő örökösen tréfálkozott és viccelődött, Nutt viszont goromba volt és mindig kihívóan viselkedett. Munkám jelentős részét védőoltások beadása tette ki, és a karámba zsúfolt vagy korlátok közé beszorított jószágokkal zajló szabadfogású birkózás során bizony előfordult, hogy injekciós tűm nem állott, hanem emberhúsába hatolt vele. Az áldozat legtöbbször én voltam, mert pácienseim ritkán álltak nyugodtan, és ahogy egyik kezemmel a bört szorítottam meg, a másikkal pedig a fecskendőt tartottam egy mi távolságra, gyerekjáték volt megszúrni a kezem. A fájdalomtól lábújhegyen ugráló, porújált árat orvos látványa mindannyiszor nevetést váltott ki. Óbégatásom és szögderése mindig hangos jókedvre derítette a jelenlévőket. De csak nem ugyanakkor a vidámságot keltett, hogy ez most épp a morcos nettel történt meg, már csak azért is, mert pont a hátsó felébe sikerült beletolálnom. Nevásáták, csak, nevásáták, vicsorgott a nagy darab ember. De most mi lász vállát! biztos jó sok belém került ebből az abortuszos nyavajából. Most mi lesz vele? Nem vagy te várandós, ne, vihogott Phil. Azt mondják, ez a vakcina csak a borjas tehenekre veszélyes, de úgy elnézem, te nem fogod kipocsantani a kicsinyedet. Ho -ho -ho -ho -ho -ho. A két férfi erre ismét nevetésbe tört ki. Briggs előre tolta az állát. Beszéljetek, beszéljetek, de ez a rohadt anyag valami kár tehet bennem. Nézzen át, mondtam. Semmi sem került magába. Felemeltem a fecskendőt, és megmutattam, hogy az öt milligrammos dózisból nem hiányzik. Csak egy apró tűzszórás érte. Lehet, hogy egy kicsit érzékeny lesz a helye, és elnézést kérek, de semmi baja sem lesz tőle. Ezt mondja maga Heriot. De majd meglássuk. Én minden esetre távol tartom magam öntől. A többit csinálja valaki más helyettem. Réválon veregette. Rás se ráncsná. Most nő süti, majd az asszonyka gondodat viseli. Párnátra kolát, ha le akar szülni. Az apró baleset kétségtelenül bearanyozta Phil és Ré napját. Nekem azonban valahányszor Lamburgéknál jártam, még sokáig kellett viselnem örökösen zsénbelődött társukban a száradatát. Híre ment, hogy az ülep megdagadt és még sokáig fájt, amivel rengeteg kellemetlen percet okozott tulajdonosának. De én bizonyos voltam benne, hogy a szóbeszéd túloz, és nem is igen törődtem vele, még nem egy napon sokkal súlyosabb áldal kellett szembenéznem. Nád Briggs tühös képét közel nyomta az enyémhez. Mondok magának valamit, Harriet. Maga miatt nem lesz soha családom. Micsoda? Nem tréfálok, az asszony is én régóta próbálkozom, de az égvilágon semmi nem történik. Az orvos nem tudja miért, de én igen. A maga átkozott injekciója miatt van minden. Hogyan már nad? Hát ez nevetséges. Hogyan képzeli, hogy annak az apró balesetnek ilyen következménye lehet? Há hogyan? madi én megmondom magának. Azt a disznóságot, amit belém injekciózott, vetélésre, tenyésztésre, meg efélékre használjak. Lemárném fogadni, hogy maga miatt nem lehet gyerekünk. Nem akartam hinni a fülemnek. Próbáltam jobb belátásra bírni, hevesen tiltakoztam, de Nat hajthatatlan maradt. Tönkretettem az életét, amit sohasem fog megbocsátani nekem. Társai nem segítettek. Ne hallgass rá, Mr. Harry-ot! Kiáltotta Ray. megy neki, és most kifogást keres! Ré és Fél ismét nevettek, és durva megjegyzéseket tettek. Hiába bolondoztak. Én nem tudtam megnyugodni, mert nem csak a gazdaságban gyűlt meg a bajom Natten. Soha nem tudtam, mikor ütközöm belé. Briggs megvetően méregetett a darobi piacon. Esténként pedig, amikor a nap minden baját felettető sörömet kortyogattam valamelyik vendéglőben, egyik pillanatról a másikra kizökkentem a nyugalmamból, ha megláttam, hogy elítélő tekintete rám szegeződik. Sok-sok hónapon át kényelmetlenül éreztem magam, amikor lumberney kellett kimennem. Az ugratások megszűntek, azonban mindig éreztem Briggs ellemszenvét. Ritkán említette a dolgot, de mind a ketten tudtuk, mihez tartsuk magunkat. Én voltam a felelős azért, hogy nem lehet gyermeke, és ezen a tényen semmi sem változtathatott. Jóval az emlékezetes incidens után megint Lumberney-nál jártam. De egy pár jószágot tüdőgyulladás miatt kellett kezelnem. Lezajlott a megszokott gyalogos rodeó. Kis helyre, az istáló sarkába tereltük össze, amint egy húsz erős fiatal bórjuk. Antibiotikommal töltött fecskendőmet tartottam a markomban, miközben a férfiak átfurakodtak az állatseregletem. Briggs egy különösen vad üszőbe kapaszkodott, nekem háttalált, és meg nem tudnám mondani, hogy ő támtólódott-e meg, avagy az egyik társa könyökével meglökte a karom, de tény, hogy a következő pillanatban iszonyatosan elordította magát. – Háriól, maga rohadt gazember, ma megint mit művelt velem? Nat ide-oda tántorgott, hátsóját szorongatta, és vad pillantásokat lövelt felé. Nem akartam minni a szememnek. A történelem nem ismételheti meg magát ilyen pontosan. Ám kétség nem férhet hozzá, a jelenet ugyanaz volt. Briggs bömböl és kezét az ülepére szorítja, a másik két férfi dülöngéle nevetéstől, jó magam pedig iettenben kővédermedek. A hátsóját még mindig szorongató Brix, száz kilőni testének teljes valójával fenyegetően felén fordult. Ez az anyag most mit fog csinálni velem? ugatta. Ma eléggé tönkretett maga az ember azzal a múltkorival. Mi jön most? Felbőszülve merett rám. Nát, nagyon sajnálom, de nem mondhatok mást most sem. Nincs mitől tartania. Csupán antibiotikum van a fecskendőben, olyan, mint a penicilli. Csak erősebb. Érdekel is engem, hogy mi az. A rohadt jószágnak való, nem nekem. Elegem van magából harry Megint Mágint ugyanazt tette velem. Nem ugyanazt nadt, kiáltotta fil. Most érem már nyugodhatsz. Mr. harry rendbe hozott. Mindig mondtam, hogy az a fajta ember, aki nem hagy félbe semmit. Én csak természetes, hogy nem akar félmunkát végezni. Fil és Raj vonaglottak a nevetéstől. Ezután az incidens után csak az vigasztalt, hogy Ször Justus állatállománya sokáig jó egészségnek örvendett, és azt a kevés vizitet, amire így is sort kellett keríteni, Szygfriedre hagytam. Majdnem egy év is eltelt, mire újra találkoztam a három férfival. Ahogy dolgoztunk, megkönnyebbültem vettem tudomásul, hogy Briggs nem különösebben barátságtalan. A legutóbbi alkalommal azt hittem, nekem fog esni, ezúttal viszont szónélkül ragadta meg és tartotta a küzdködő állatokat. Rövid időre szünetet tartottam, hogy újra megtöltsem a fecskendőmet. Ray fordult hozzám. Van egy kis meglepetésünk önnek, Mr. Miféle meglepetés? Nem fogja elhinni. Nat, apa lett. De hisz ez nagyszerű. Gratulálok, Nat. Fiú vagy lány? Az apaság a jelek szerint lehigasztotta a nagy darab embert, mert cégyelős mosoly terült szét az arcán. i crack", válaszolta büszkén. Egy fiú, egy lány. Nagyszerű, jobban nem is csinálhatta volna. Fil szólt közbe. Mindig mondtuk neki, Mr. Na, Nátszitta magát, hogy miért hagyta Fébe a dolgot az első injekcióval, amit beadott neki. Ho-ho-ho, biztos a második de féls volt az ho Ho-ho-ho-ho-ho.